Bé, seguiríem la sessió, si plau, senyors regidors. Passèriam a l'apartat de de i preguntes. Uh, començaríem de major a menor. Senyora Almedo, si us plau. Sí, sí. A veure, era una pregunta per al Sr. Quinfeli, que hem vist que en aquí justament en, en l'horta Capellera, es havia sortit en, en el diari que llavors bueno, es va, es va acudir una empresa que volia fer, doncs bueno, que fer unes obres, volia fer com una, una prova pilot de, de fer unes obres a cosero i després mirar a veure si això funcionava. Bueno, en principi ho vam veure aquí la premsa ara no ho no trobo, però bueno, és igual i a veure com està aquest tema perquè bueno, hem vist que ja han començat les obres o sigui que no doncs m'ha semblat que jo hi he passat i que he vist unes unes branes allà, no, no s'estan fent les obres doncs, m'ha semblat que sí eh? no. i si vol explicar una mica doncs què tenen pensament fer de tot això aquesta no? empresa doncs fer una prova pilot i després a posteriori doncs volguer començar a fer manteniment de voreres o, o de no sé, si ens ho vol explicar sisplau Bé, en tot cas abans de començar de moment encara com que no tenim aprovat definitivament la modificació del, del reglament orgànic eh, que fixava cinc preguntes per regidor de moment encara hi ha llibertat però en tot cas seguiríem aquell mètode de, de fer rondes fins que no tinguem el reglament orgànic aprovat Senyor Caselles plau. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo crec que la pregunta és obligada, el PREC, o voltant dels fets de l'altre dia. Sé perfectament que no és una solució d'un dia, anem parlat en Junta de Portaveus, però crec, senyora alcaldessa, que li hagi de fer un PREC. Miri, jo he escoltat molt atentament el que hem parlat en Junta de Portaveus. Si repassen l'acte, veuran que no, no he intervingut. Jo que vull demanar és que lideri eh? els... Anteriors alcaldes, és veritat que l'alcalde Armenguer doncs, va tirar endavant en un context favorable al tema del d'altura baix, un context en el que era fàcil per al tema urbanístic i que era una persona que habitualment feia esment de què s'havia de solucionar i fins i tot feia servir paraules dures al voltant del barri del Gitanos, deia solucionar el problema, coses així, fins i tot hi havia entrevistes que havia arribat a dir, això de desaparèixer. I ja estàvem d'acord. El següent govern, alcalde Vila i sobrenia d'una manera més laxa. Eh, vàrem ser diversos els regidors encarregats d'aquest assumpte i no, mai hi havia, no hi va haver partides pressupostàries suficients, fins i tot doncs, eh, es van fer visites a Incassol, a empreses públiques, per prendre, per prendre de model doncs, el que s'havia fet a Sant Adrià de Besòs Vos al voltant de la mina i a Barcelona les viventes de cal governador. Tot això eh, va anar quedant, i bona voluntat, censos, i de més n'hi ha hagut molta. Sempre s'ha fiat tot, fins i tot a través dels programes electorals dels diversos partits, entre els quals el meu, s'ha fiat tot a que es fes al voltant d'unes claus vales urbanístiques amb una determinació molt gran del govern de la Generalitat. Tot això no ha pogut ser ara eh, tindrem vostès tindran una junta de seguretat tindran eh, i, tind i després ens informaran i, i tot això estarà molt bé però no és una solució policial i no és una solució d'un dia que, ens, eh, que tinguem un titular o dos o tres que ens hem reunit i que fem una comissió per abordar aquest problema senyora Caldès el meu prec és que des de l'Ajuntament es comenci a rumiar i que ho lideri vostè com demanar un compromís en l'actual conseller i en el conseller que vindrà després perquè això és molt més llarg i sobretot com dotem, com donem un senyal que com habilitem partida, alguna partida important per començar a posar mà en el barri Què vol dir posar-hi mà? Doncs vol dir com s'ha fet en aquests exemples eh, que el posava de, de les comarques de Barcelona. Vol dir més policia, vol dir més neteja, vol dir tenir els carrers arreglats, vol dir un sobresforç, fins i tot que podrien considerar ho d'entrada injusta al voltant en comparació a altres zones de la ciutat. Però és que l'exemple, els exemples que els estic citant són molt clars, i sobretot fins on arribi l'Ajuntament, i és el següent, quan tot està en ordre, aquests que, són, que causen tot aquest seguit de problemes, aquests que fins i tot els mateixos representants de la comunitat gitana li diuen no som tots que som així, sinó que som determinada gent. Quan es comencen a arreglar les coses amb un esforç important, aquesta gent se'n va. I això és el que hem de lluitar i el que hem de demanar. Senyora alcaldessa, si no ho fem nosaltres, i li parlo en deu anys de, de ho veient, habilitant una partida important per començar a fer totes aquestes coses no ens creuran ni a Barcelona, ni a aquest govern, ni el següent, ni el que ve. I el problema, finalment, el tenim nosaltres. Per què? Ve un moment que hi poses pell mort i relativitzes tot plegat, però que el dia de tots sants en top figueres al cementiri passés el que va passar, jo crec que ens hem de començar realment a prendre molt seriosament tots plegats, perquè és una desgràcia molt gran que podia haver sigut més gran. Per tant, hem de liderar-ho, i liderar vol dir posar-hi cagues d'entrada, senyora alcaldessa. i els demano que a l'hora d'elaborar el pressupost, tinguin en compte el meu prec. Gràcies. Senyora Mata. Gràcies senyora alcaldessa. Bé, no, no era la pregunta que volia fer, però en tot cas no sé si té previst doncs, respondre al senyor Caselles. En qualsevol cas jo penso que aquest és un tema de, de ciutat i també manifestar doncs, l'absoluta necessitat i l'absoluta disponibilitat doncs, de que tots els grups municipals, en el de cas parlo pel grup que represento, doncs treballem perquè aquest problema endèmic que, que ha estat durant molt de temps doncs entri en vies de solució que no serà ni senzill ni econòmic ni, ni ràpid, però en qualsevol cas posant-hi. Puc fer la, la pregunta Sí, gràcies. Al uh, darrer ple vam fer una pregunta sobre la posada en marxa del Consell Local d'Infants i Adolescents de, de la ciutat de Figueres i m'agradaria, em bueno, van, van manifestar doncs, que sí, que era una voluntat doncs, que, que hi havia per part de l'equip de govern, m'agradaria saber doncs, si hi ha alguna previsió de terminis o si durant l'any 2014 doncs, hi haurà habilitat alguna no sé si alguna partida pressupostària, o com a mínim doncs, alguna previsió d'un calendari de treball per posar això en funcionament. Senyor Font. Gràcies. Tampoc eh, anava a, a parlar d'aquest tema, però ja que el senyor Casellas, sí que des de la CUP la petició que fem és que, que es tracti, que es tracti entre, tots els, entre tots els partits de la manera més, més clara possible el, la solució pel, pel, pel, pel barri de de Sant Joan, que, que es faci un pla a llarg plaç acordat entre tots, que no depengui d'una de, legislatura d'un govern o d'un altre i que afronti el problema des de, des de les tres dimensions que nosaltres entenem que té, que és urbanista, urbanística, eh, social i, i de seguretat i no, i no ens limitem només a, a aquesta última. La primera pregunta que anàvem a fer eh, fa referència als talls de la Nacional 2 a la plaça del Sol que ha hagut eh, per primer cop la setmana passada i que sembla doncs, que s'anirà repetint eh, les properes setmanes. Hem vist per la premsa que l'alcaldessa doncs, té converses amb el Servei Català de Trànsit. i Ens agradaria que ens expliques doncs, com estan aquestes converses, si es preveu solució eh, a curt o mitjà termini. Gràcies. Senyor Montfort. Sí. Des del grup d'Iniciativa de, volíem preguntar, aprofitant que representants d'Iniciativa, d'Esquerra Republicana, de la CUP i també del seu partit eh, han presentat una proposició de llei per tal de prohibir el circ animals eh, a Catalunya, aprofitant aquesta benentesa i aquesta conjunció dels astres, li volíem demanar si encara que no estigui la llei encara que no estigui la llei en vigor, però ja que sembla ser que tot indica que s'acabarà aprovant, si vostès permetran que a la, la programació del festival del CIRC d'aquest any, en cas de que el seu, en cas de que el seu programador eh, cregui convenient portar algun espectacle al CIRC amb animals, si vostès ho pensen permetre o pensen posar impediments donat que aquesta proposició de llei està entrada al Parlament, i que sembla que s'aprovaran en breu. És una pregunta i un prec. El prec és que no acceptin que hi hagi espectacles animals i la pregunta és, ho permetran? Senyora. Sí, gràcies. Estic segur que l'equip de govern té, té la intenció de, de donar compliment als acords presos al passat mandat sobre el procés de, de centralització territorial de la ciutat. La pregunta és, per quan els consells de districte de la districte. Molt bé, sí, senyor Quim Felip, si plau si pot respondre a la pregunta. Gràcies, senyor presidenta. Respecte al primer que m'han preguntat sobre que hi havia una empresa, ja he vist veritat havia una empresa que es va, va oferir per fer un manteniment de tot un districte. Això des dels serveis jurídics d'aquí de l'Ajuntament, jo ho vaig consultar, us estem mirant, a veure si es pot fer, o no es pot fer, i es havia ofert a fer-ho gratuït, gratuïtament, és veritat. Però això ho tenim encara bastant baix, no, no, no hem avançat amb aquest tema. Una vegada em diguin si es pot fer o no es pot fer, tirarem endavant o no. Llavors, segons el que estem fent en la Horta d'en Capellera, i això ho vull dir perquè l'empresa ens va oferir fer-ho en un distrit, no vol dir fer-ho en un distric, no fer en en eh? ho fer en qualsevol xincars es pogués arribar a fer, això de fer tot un any un manteniment gratuït d'un districte, l'Ajuntament ja diríem quin districte ho hem de fer, ho podem fer, si és que es pot fer. Dit això, la part, el que estem treballant ara en la, en la Horta d'en Capellera, això és en el carrer Pení i el carrer Salines, allà el que estem fent és una de les dues voleres que no hi havia panot ni hi havia res i que a més a més tenien problemes perquè a les planta baixa dels, dels, dels pisos de l'edifici que hi ha al cantó hi ha uns tubs de desaiga, que o desaigues surten ben bé allà mateix per tant no ve panor ni res alguns s'havien trencat i ja feia temps que ho tenien pendents de reglar i ara el que hem fet és anar a reglar el carrer Paní o el carrer Salinas no es faltar però si hi posar tota la vorera segurament no es podrà posar perquè aquests tub que hi han de desaigues són molt arran de vorera segurament el que farem serà pavimentar-lo tot el que és la, la vorera del carrer Pení o el carrer Salinas si algun d'aquests es pot posar panor tot posarem Sí, Tinc que això ho està fent la brigada, la brigada municipal. El del carrer Paní i el carrer de, eh, i del carrer Salines. El carrer Paní i el carrer Salines. De de Bau, empresa de Bau. Però que aquesta empresa de Bau també és l'empresa que es va oferir per fer un, un districte, per això no té res a veure. Vull dir, no, no estan allà per fer un manteniment de d'horta de, de, de d'en Capellera. Estan allà per fer aquestes dos voleres precisament, que això ja ho teníem, ja, ja ho teníem projectat. Sí. De tota manera, en qualsevol cas, crido una mica l'atenció que una bueno, tornem a l'inici, no? que una empresa s'ofereixi per això a CO0, no? A mi, bueno, nosaltres ens crido una mica l'atenció. No? Una cosa... Bueno, aquesta empresa es va presentar a zero més que totes, perquè depèn del que... Cosero sempre i quan de manteniment d'aquestes voreres, eh, penots, eh, faroles, canviar de llums, i res nou, res de reposició nova, res, eh, només manteniment. Llavors, una vegada ell sàpiga tot els costos que pot tenir en un districte, per dir així, d'alguna doncs manera pot oferir això amb, amb ajuntament nostre o un altre, vol, perquè ell ja té un raig, de tot, un raig de tot això del que pot costar. Que aquest és el que ens va dir nosaltres. Per tant, no tots també som una mica excetius que hem començat a fer això. Per tant, el que sí que hem fet és ho farem mirar molt jurídicament i si es pot fer es fa i si no es pot fer, doncs pues no es fa. Bé, les peticions que s'han fet tant des del grup del, del Partit Socialista, d'Esquerra, de la CUP i d'Iniciativa, i entenc que és una opinió compartida i un precompartit per part de de tots els que conformem aquest plenari municipal en relació al problema gitano, que ho podem, podem dir així, sense cap sentit pejoratiu. És un problema, és un problema de, de ciutat. I, per tant, la millor manera d'afrontar els problemes és reconèixer-los. Si els anegues, doncs no, no arribarem al lloc. Per tant, sí que el fet de divendres és un no diria fatalitat, perquè una persona que va amb una pistola al cementiri no, no és una fatalitat, una fatalitat és que et caigui una teula d'un un teulat i et mati, sinó que això és un acte premeditat i que realment, eh, per sort, no, no hem de, de, de lamentar cap, cap altra conseqüència que la prou greus que va tenir que, diguéssim, de, de pertorbar, la tranquil·litat i, i l'ordre en un dia com el dia de tots sants, a les 12 del, del migdia, en què famílies i mainada estaven a, en el cementiri municipal. Portem un any dolent en aquest sentit, dolents, hi ha hagut accions repetides, eh, hi ha hagut ocupacions de, de pisos per part de, de famílies gitanes, no totes del barri, gent que ve de fora, hi ha hagut un fet desafortunat a l'estiu també, lamentable, en l'aparcament de l'Aqui en virtut d'una estrebada i ara hi ha això. No m'agradaria contar. no m'agrada o sigui, no, no contar perquè les coses no és a base d'anar-se passant que, que s'hagin d'afrontar, però malauradament ens ho trobem massa, massa sovint i realment és un problema que a Figueres fa anys que existeix però que sí que Uh, malgrat no ser l'època i les circumstàncies més favorables per poder-lo afrontar des d'un punt de vista multidisciplinar, malgrat això crec que ho hem de fer amb totes les forces possibles. Aquí en Junta de Portaveus he proposat la creació d'una comissió, d'un Consell de tots els grups municipals en què realment s'abordi el tema, el, el, el, el tema del, del barri gitano, però eh, el, el tema de la compatibilitat o de la, de la convivència entre famílies gitanes i la resta de la població figarenca, que és el barri de Sant Joan, però el senyor Pere Caselles parlava de fa uns anys al turó Baix. Per tant, eh, és un problema de caràcter sociològic que se, re, que se repetiria si fos la zona de, de Figueres que fot, que és fruit d'una d'una concentració d'una un, gent que té uns valors, i una, una conducta, i un comportament i una manera de viure que eh, poden portar a situacions com, com, com les que ens han portat en aquests últims temps. Per tant, s'ha d'afrontar amb totes les forces i realment reconec les tres vessants que parlàvem abans en Junta de Portaveus i que ha fet esment al Portaveu de la CUP de Seguretat Pública des de la intervenció social, perquè posar policia per mi no ho arreglarem, la policia pot eh, reaccionar a certes conductes, pot prevenir-ne d'altres, però un abocament intensiu d'esforços en guàrdia urbana amb totes les conseqüències que això comporta i, que, i, i despesa que això comporta, no crec que sigui l'única solució a aquest problema. Des del punt de vista de la intervenció social fa anys que s'hià treballant i en això sí que eh, crec que s'han fet esforços en aquest sentit des del punt de vista de la intervenció social. i després hi ha d'haver una intervenció de tipus urbanístic. Es va fer en el turó Baix amb un context diferent amb una època d'expansió urbana que va permetre la creació d'un nou barri i amb un pla parcial, eliminar la, les vivendes de famílies gitanes a altura o baix, a canvi de comprar-los i reconvertir-los en blocs de pisos, en jutjat, en comissaria. Però en aquest cas crec que també una manera important d'abordar-ho seria una reforma urbanística en aquest barri, que evidentment això té uns temps i uns terminis, però que pot jugar dos plans i per això ja seguint el fil del que s'havia començat el mandat, el, el mandat anterior i justament abans de que passés aquest lamentable fet divendres eh, em vaig reunir amb el director d'Incasol amb l'organisme depenent de, de, de la Conselleria Territori per intentar aquesta tercera pota d'aquesta actuació en el barri de Sant Joan intentar exprimir-la i estirar-la amb totes les forces que puguem discrep una mica de que el pressupost municipal hagi d'afrontar actuacions importants en el, en el barri de Sant Joan, perquè no crec que sigui un problema, és evident que neteja és important, però no és un problema d'asfaltatge de carrers o de, o, de, o de neteja, és una, un, una manera de viure, una, una concentració de població en molts hàbits que s'ha demostrat en altres parts de, de Catalunya, que amb, amb operacions o intervencions de tipus social i urbanístic o reallotjaments s'ha aconseguit paliar aquest problema a les ciutats o s'ha aconseguit eliminar-lo totalment. Per tant, sí que crec que hem d'abordar-ho tots i en aquí sí que us demano doncs, que, que tots parlem clar perquè s'hauran de prendre decisions difícils o fermes a nivell de ciutat que eh, implicaran que tots anem alineats en una mateixa direcció. Això sí que us ho demano i me comprometo doncs, a, a, des de ja mateix a anar per, per treballar aquesta comissió i aquest aquest consell on tots puguem dir-hi la, la, la nostra en relació a aquesta intervenció, no només a barri de Sant Joan, sinó de realment com podem abordar a Figueres aquesta problemàtica. Pel que fa seguint a les preguntes... El Consell Local d'Infants i Adolescents, en Josep Maria Godoy, eh? té alguna resposta? Sí, tal com, com ens vam comentar en el ple passat, hi havia el tema del Consell Nacional d'Infants i Adolescents, en la, la demanda que ens feia, eh, vam dir que estàvem treballant i perquè el requisit indispensable per poder eh, hi haver integrants de Figueres al eh, Consell Nacional és que hi ha un Consell Local d'Infància i Adolescents. En aquí, en aquest àmbit, ja, eh, ho hem estat, ja hi havíem començat a treballar, i hem eh, estat aprofundint i estem a punt de, de començar-lo a crear. Ahir hem parlat eh, tant en el Consell d'Educació de la Ciutat de Figueres, tant com en el Pla Educatiu d'Entorn eh, i en el marc del Pla Local d'Infància i Adolescència, perquè començarem per un primer pas en crear el Consell de, de Delegats i Delegades de Classe de, de Primària i Secundària, que també és una, una experiència que s'ha desenvolupat com a embrió d'aquests Consells de moltes ciutats. Eh, també hem estat eh, mirant diferents Consells locals eh, d'infants, la majoria hem vist que són eh, Consells formats per alumnes de 5è i 6è eh, de Primària, al parlar-ne a nivell de direccions de centres, els, els directors d'instituts ens han demanat que seria prou interessant que en lloc de ser 5a i 6a primària fos 6a primària i primer ESO perquè hi haguessin doncs, les dues etapes principals, les dues educatives principals. Per tant, estem treballant en aquest, aquest procés de poder-lo crear amb la màxima brevetat. Jo crec que a final d'any ho podem tenir constituït i serà a partir de llavors que podem demanar la integració dins del Consell Nacional de Catalunya del, del Consell Nacional d'Infants i Adolescents. Eh? En principi la, la línia és aquesta, anar-hi treballant perquè realment és, és un aspecte molt important i que ens falta... Aquest, aquesta branca de la participació infantil i juvenil en el si de tots els consells que tenim a, a nivell de ciutat. En relació als talls a la Nacional 2, eh? uh, no sé si ho ha demanat el senyor Joan Font, sí, uh, en relació a aquest tema, eh? um, aquest tema no concret del, dels talls, sinó de de realment la problemàtica de que passin camions per al centre urbà de Figueres, tant els que provenen de la Nacional 2, que som els menors, perquè des de que realment es va prohibir el pas de camions del trajecte si els rejonquera disminuït en aquest sentit, però sí sobretot els que venen de la N260, que venen d'Olot, realment no té cap, cap sentit ni ni, ni cap la possibilitat de que en un centre urbà, en una plaça del sol en una cruïlla de com la que ja ha vingut de Salvador Dalí en carrer Empordà realment passin camions de quatre eixos o camions de, de gran tonatge en aquest sentit ja vam estar parlant amb el, amb el cap de, de la Guàrdia Urbana ja fa un temps i eh, s'ha demanat per un cantó una interpretació extensiva del que és aquesta ordre o aquesta resolució que el Servei Català de Trànsit, en el mes d'abril, va, va, va ordenar aquesta prohibició de, de pas de, de camions per l'ENA2, que es fet extensiva el que és el tram urbà de Figueres, i eh, seguim converses amb el Servei Català de Trànsit, però justament hem anat veient que tot acaba residenciant en Ministeri de Foment, que és el titular de, de les carreteres. En Ministeri de Foment tinc hora concertada amb el senyor Varios, Juan José Varios, que és el cap de, de la delegació de carreteres a tot Catalunya, i realment creiem fermament en que la problemàtica es resoldria amb una bona senyalització a nivell de Nacional 2, a nivell de Cruïlla amb la comarcal de Borrassà, que derivés... Els camions cap olot sense necessitat d'entrar de, de, al terme municipal de Figueres o els que venen d'olot amb una indicació també a, a la N260, a l'alçada d'Ordis, d'un desviament per la carretera dordis Borrassà i desviar-los cap al cintura de Ronda, que ha quedat més descongestionat des del moment en què ja no hi passen els que van entre Sils i la Junquera, o que ens proposin a ells la solució, però que realment amb una bona senyalització i una, i un, i una, i un, i una cobertura en el servei català de, de trànsit, entenem que aquest problema dins el tram urbà de Figueres quedaria bastant resolt. Per tant, jo tinc les esperances dipositades en, en, aquest, en aquest senyor, director general de carreteres o cap del, del servei de carreteres aquí a Catalunya. Sí, senyor Font. Sí, aquesta reunió és d'aquí quatre dies o és d'aquí dos mesos o podem saber quan és? És aquest mes. No, podem concretar més o no? O no? Sí, senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Eh, ja que els grups han donat el tema del barall gitanos, també em permeti que el nostre grup faci un petit... Eh, doncs eh, sí, acabem respostes o vol, vol, vol fer una altra pregunta? o Falten respondre... Ah, perdó. Sí. No, no, perquè l'he vist que volia parlar. Un moment, acabem el, a les, a les preguntes formulades pel senyor Monfort respecte al circ amb animals. Sí, hi ja, ja ha hagut una proposició de llei amb el suport de, de Convergència i Unió de, i iniciativa i de esquerra l'altre grup parlamentari que realment la CUP també sabia que eren tres. Doncs. bé uh, realment uh, molt, molt favorable els seus interessos i en aquest sentit pues, uh, me n'alegro i mai, mai he volgut que no li provessin, però sincerament, aquí Figueres, el sentiment personal meu és que es, es, es volia uh, assenyalar un, un circ concret Uh, en, en concret el Festival Internacional de Cirque que se venia celebrant en aquest aquestes dues edicions com que uh, realment hi havia un maltractament d'animals cosa que no, que no hi estem d'acord perquè el poden informar uh, a l'oficina del Departament d'Agricultura totes les tramitacions i complexitat que té i protecció que necessiten aquests animals per, per arribar aquí a Figueres per tant una concreció aquí Figueres, en aquest sentit de que es pot maltractar animals, en aquest sentit doncs no, no hi estàvem d'acord ara. Si realment es modifica una llei de protecció de, de, de, del, dels animals i es prohibeix la realització de circs amb animals o d'actes eh, culturals amb animals a Catalunya, doncs evidentment que la catarem. En concret, en el Festival Internacional de Circ, no ens ha concretat el senyor Matabosc si portaria animals o no el dia que vam fer roda de, de premsa que vam presentar el Festival Internacional de Circ eh, deia que no tenia el programa tancat i no, no ens ha concretat però independentment de què posi el seu programa si en el moment en què realitza el Festival Internacional de Circ no, no es poden exhibir animals o no es poden fer circs amb animals doncs no, no es faran Sí, senyor Monfort No, només dues coses una, que la primera vegada que vam presentar la moció encara no s'havia fet cap edició del Festival del Circ, i estàvem a bastants mesos de la primera edició del Festival del Circ. Li diré més, inclús molts de nosaltres sabíem que hi havia un festival però no sabíem exactament eh, de quin caire seria ni, ni, ni quin tipus de festival seria. En tot cas, quan vam presentar la moció era simplement pel fet de que creiem que els, que els animals eh, no han de formar part d'un espectacle d'un espectacle de circ, perquè no és la seva naturalesa. Bé, no, no tornaré a entrar en el, el debat, però en tot cas, en cap cas, la presentació de les mocions ha d'encaminar, no sé quina paraula ha utilitzat vostè per dir-ho, eh, si eh, apuntant o, o no, criminalitzant, no ho ha dit, però, però ho ha dit d'alguna manera així dient, anaven al festival del circ, no és veritat, no és veritat. Eh, quan la primera vegada que van presentar la moció, ja li dic, al festival del circ, encara era un projecte que havia de passar al cap de 7 o 8 mesos. Sí, per tant, això no, no, no és així. Uh, I després, per la seva resposta, entenc que si està prohibit en el moment de la celebració ho prohibiran, però si no està prohibit donaran carta verda a que, a que això sigui així. És, així. és aquesta la resposta o no? Bé, tampoc és una qüestió formal de si realment la llei ha entrat en vigor un dia abans o un dia després. És senzillament que aquesta, aquesta, aquesta, firma, aquest, aquesta proposició que ha entrat al Parlament o que s'ha adoptat, o que surt, més, més que ha entrat, que surt del, del, del propi Parlament, realment, si va avançant, evidentment, d'aquí a febrer sabrem, i si no es pot, si, si, si ja es veu que es va a prosperar i que arribarà a un bon port, doncs no, no hi haurà animals. En tot cas, la, això prosperarà, no?, però vull dir, pels post-proposants, és eh, a dir, proposants està clar que prosperarà la... La llei, sí, sí, per tant, entenc que podem majoria. confiar que aquest any, a eh, la propera edició Festival del Festival d'Ossis, no hi haurà espectacles amb animals. Poc concretar-ho? En Aquí, a Figueres, si tiren davant realment, de manera, a, a part d'aquest anunci inicial o d'aquesta proposició inicial, si tiren davants doncs, no hi haurà circ amb animals. De totes maneres, la meva opinió personal, eh? Vull dir, no és... No és eh... ...favorable en aquesta prohibició generalitzada, eh? Entenc que és pressuposar, d'entrada, que es maltracten els animals... quan crec que el que s'havia de prohibir és el maltracte... ...els animals, no els circs amb animals. Vull dir, aquesta és la meva opinió, eh? Malgrat que acati el que s'aprovi o el que surti del, del, del Parlament. El senyor Gratacós, els consells de, de districte... I hi havia un compromís eh, de, de crear-los, d'organitzar-los jo crec que una mesura organitzativa d'aquest tipus, si no l'hem fet fins ara crec que seria bo engegar-la en un proper mandat ja començar amb uns consells de districte constituïts, amb uns reglaments orgànics modificats i en tota la tramitació que comporta això crec que esperaríem en el, en el proper mandat Senyor Borrego Gràcies senyora presidenta Bé, com deia, nosaltres doncs, també volim comentar el tema del nostre grup, de, del barri de l'agetanus. Bé, i, i mateix aquest grup, a través de la senyora han fet hem demanat una, una reunió, creiem una reunió en la qual s'han demanar explicacions sobre aquest tema i sobretot veure quins són els punts i bueno, creiem que, inclús amb el conseller Santibila, que, que és molt important que vostè ha dit. Jo volia fer una de les qüestions és, eh, fins fa bueno, lamentablement per la seva desaparició havíem tingut la figura del mediador del Barre Gitano el senyor Paco Doya que bueno, després de la seva desaparició eh, de la seva mort pues, no, aquesta, aquesta figura pues, no s'ha creat no, no, dient, està, està buida si realment des del govern s'havia tingut alguna vegada la intenció de tornar a pues, posar aquest, aquesta persona que bueno, sempre se'ns havia dit que, que havia fet molta feina, bona, bona feina i, per tant, poder cedir també un punt un punt on tot podríem començar. Vostè uh, precisament ha dit-me en bueno, el tema d'aquesta comissió, jo, vegades, sempre se m'ha dit que, que vegades, si vols que una cosa no funcioni crea una comissió, i clar jo com ja sento el bar a la comissió, de veritat jo personalment em tremolo. Miri, jo crec que a vegades hi ha regidors que estan en aquest consistori, que han estat en el govern, que posem no recorden que posem en el seu temps, aquesta ciutat ha tingut dos plans de barris, segurament l'única ciutat de Catalunya que ha tingut dos plans de barris, si tota aquesta inversió s'havés fet al barri de Sant Joan, aquest problema segurament no el tindríem, perquè això se soluciona, com s'ha solucionat en altres llocs de Catalunya, amb inversió amb diners. Vam deixar passar aquella oportunitat, no interessava. Parlem clar, eh, senyora alcaldessa, segurament aquest grup és el que parla més clar. I per això moltes vegades sap que, entre cometes, se'n s'ha renyat. L'anterior ple, que vostè no hi era, el senyor Toro, quan jo estava parlant del tema del barri de Junquai de Parabosc amb el qual vaig comentar que també indirectament havia l'augment de la població gitana en aquests problemes va dir que anés comptant amb les noves expressions, això costarà en acte potser perquè parlem sempre molt clar i és que potser el problema és que no hem parlat mai clar, sempre hem anat amb, bueno, aquest tema no el toquem, aquestes paraules no les diguem siguem políticament correctes i podem deixar de ser políticament correctes i el que demanem és que quan nosaltres parlem clar també ens parli clar el no podem és que quan nosaltres posem en ple de mes, mes de juliol parlem del tema de, del petroletge de, que s'obliga a fer a peu a, a la Guàrdia Urbana pel barri de Sant Joan amb el perill que comporta el regidor de Seguretat m'ha contesti que cada setmana se'n va passejar aquesta resposta m'ha quedat aquí gravada també està gravada que li vaig dir que me convidés a de moment no m'ha convidat suposo que no és que no hi va aquestes respostes frívoles són les que ens fan mal atajem la situació Clar que amb, amb, amb Guàrdia Urbana no solucionem, però escolti, vostè ha anat a les 5 de la tarda allà, amb el cotxe, quan es troba els vehicles enmig del carrer? Jo he fet fotografies i les he petjat. I he hagut que trucar a la Guàrdia Urbana, estan allà, Senat anat i han deixat el cotxe enmig del pas, a la tocar no pot passar. Motos sense casc, dos tres dintre la moto, pan dir això contrària, allò és que qui pugui bé, en les seves cites desmorzats del barri, no sé si quan van al barri del coloret li van comentar, quan aquest grup va a parlar amb els veïns del coloret, sí que saben el que pateixen aquells veïns i això és el que estan patint per tant, parlarem clar, nosaltres hem parlat sempre clar, potser són vostès que parlin clar i facin realment les actuacions que són necessàries. Gràcies. El tema del mediador. Ah, el mediador, val. No, només en relació, bueno, li volia fer un apunt eh, amb l'observació de les comissions, si vol que una, si alguna funcioni i crida una comissió acaba de votar a favor de crear una comissió d'investigació, vull dir que alguna vegada creu que deuen, que deuen funcionar vull dir que clar, aquestes vull dir eh, sí que funcionen a vegades, vostè creuen no? Si, si els demanen bé, en relació, jo, jo el que demanaria el barri de Sant Joan és és és que hi ha un tema de, de, de dia a dia que, poder, que vostè en totes les seves intervencions ens acusa de que no hi de que no ens n'entarem de si ens hem reunit amb els veïns els meus esmorzars que cada ple surten perquè veig, veig que, el, que, el, que el neguiteja molt evidentment que he parlat amb els, amb els veïns una trobada al bar Caballero els veïns estaven, estan molt, molt neguitosos amb aquest tema, estan patint cada dia aquest incivisme però això no se soluciona incrementant la plantilla de la Guàrdia Urbana amb 70 gens més o, o, o com a mínim què vol que deixem aquest dispositiu que hi ha ara especial tot l'any això, això és una solució jo crec que hem de ser capaços de, de realment abordar aquest tema des de varis punts de vista perquè un estat policial sí que el podem crear sí que el podem crear però jo crec que no és la, la solució en relació al mediador, bé, fem fem, la fem el torn de, de preguntes i el, i el regidor del, del barri de Sant Joan els hi pot contestar. Senyor Caselles? Sí, gràcies. Abans de la pregunta, senyor Borrego, els dos plans de barris van comptar amb el seu suport i després jo ara ja no recordo les coses de Maria, però el barri de Sant Joan no complia, era un dels que va ser valorat en les dues ocasions i no complia els requisits perquè... No només, no només es tractava d'una qüestió de degradació per atorgar aquests plans s'havia d'haver fet de l'altra manera que hem, estat, que hem estat comentant no es cregui que els governs no varen tenir un compte de cap de les maneres no jo mantenen ara ja no recordo els requisits que demanaven però que aquest, aquest va ser ben valorat la meva pregunta és per al senyor Iecora per vostè senyora alcaldessa és al alguns propietaris rurals pagesos de Vilatenim ens han dit que pateixen robatoris doncs, de bales de palla, de fruita de... en fi, qüestions que suposo que tenen a veure amb la crisi, amb la de supervivència etc. però en tot cas m'agradaria saber si això és, ha sigut molt puntual o s'ha anat repetint, si hi ha hagut denunciis al voltant d'això o simplement hi posen paciència i saben la situació que hi ha i es queixen no? i en tot cas, si tenen constància què es podria fer Sí una pregunta respecte a les obres de la plaça del grac que l'altre dia ens comentaven que ja s'havien iniciat. Les teules que, que s'han tret de la coberta que es reposa són les mateixes teules que es faran servir i en el cas de sí, és així es o sigui, reciclen les mateixes. Val, doncs ja, ja tinc la, la resposta. Bonus dos per un. Vale. És un tema que, que no, no és tan de superfície que és més de, que és més decalat. Uh, tenim una, bueno, hi ha una preocupació en, en matèria de, de joves vinculada amb temes de joves i pobresa. Ens sembla que és un tema que hi ha a la ciutat, que és un tema que està bueno, que la xarxa de les famílies doncs, el cobreix molt però que sí que ens sembla que és un tema que que hi és, que existeix, que hi ha molts joves que estan vivint a casa doncs, realment perquè no hi ha altre lloc on anar a viure, joves de desocupació, i ens agradaria saber doncs, si bueno, des de la regidoria de joventut o si des de l'àrea de, de benestar o, o conjuntament doncs, hi havia alguna intenció doncs, de fer algun tipus d'estudi de, sobre la pobresa dels joves a Figueres i si no estava previst doncs, que, ho, que, ho posessin, que ho consideressin perquè ens sembla que és un tema que és preocupant i que pot acabar emergint un dia i llavors bueno, per fer accions en aquest, en aquest sentit. Font. Gràcies. Em, ja que ha tret el tema de la plaça del Gra ens hem assabentat que la, els canvis que s'han fet amb, amb la instal·lació de, doncs, de, tot aquesta, de totes aquestes plantes a la zona de baix em, i el que s'havia qüestionat de per on entrarien ara els camions per carregar i descarregar, juntament amb el fet que s'ha permès en un, en un bar, amb el, el fet de construir una vorera ocupant el que abans era el, el carrer, provocarà que algunes de les parades no puguin tornar al que havia sigut històricament el seu espai habitual, com, eh, eh, especialment les, les d'embotits i eh, sabem que això ha causat malestar almenys en algunes d'aquestes parades ens diria saber si hi ha hagut alguna negociació en el tema o senzillament les coses han anat a, eren així i, i no se'ls ha deixat discutir res. No, jo amb la dels animals ja, ja en tinc prou, ja sóc fòdix. Senyor Gratacós. En relació al mediador del barri Gitano, el regidor delegat del barri, en Jordi Masqueva, es pot explicar com està. Gràcies, presidenta. Eh, doncs, bueno, com dèiem, en relació al, al, a la possibilitat de... Diguem, de substituir el malaurat Paco Dolla, doncs es va plantejar la possibilitat de... Eh, bueno, es va dur a terme diferents entrevistes en diferents candidats. Al final es va optar per, per, no, diem, per, com que no vam trobar el perfil adequat, doncs vam, vam considerar que no era dient, doncs, destinar doncs, les quantitats de diners que una contractació suposaria a doncs, agafar una persona. Bueno, vam considerar que era molt més adient destinar aquestes, uh, aquesta quantitat a, a polítiques socials. Uh, per altra banda, per contrarrestar aquesta manca de contractació, pues, sí que és veritat, tot i que, uh, que sí si tenen reunions periòdiques amb, amb membres de la comunitat. Els propietaris rurals o l'entorn agrícola de, de Vilatenim, senyor Gécora, en té coneixement? Gràcies. No, no, no en tinc coneixement. No m'estranya personalment perquè els furts estan a l'ordre del dia. Però de totes maneres, no nego la possibilitat que hagin hagut denúncies. Demà mateix m'interessaré i si alguna cosa li passaré. Sí, perdó, el senyor Borrego volia contestar al senyor Masquef. Gràcies, senyora presidenta. No, el senyor Masquef, agraeixo la seva, la seva resposta. Si ja tens vostè, senyora alcaldessa, jo crec que jo, a la meva intervenció, jo no he demanat cap estat policial. No sé, jo, consigo, jo no he cap estat policial. Jo només he demanat que es compleixin les normes. Sempre hem demanat, que el grup demana que es compleixi la llei. Vull dir, si pel carrer Nou no pots anar amb moto, sense casc, tampoc ho que anar a la carrer de llars. Si no pots anar a qualsevol carrer de la ciutat, en tot en sentit contrari, tampoc ho pots anar al carrer Major del barri de Colobret. És el que demanem. No demanem un estat policial. Si Sisplau, és que, veu, el problema és que és això. Vostè ja ha fet unes paraules i ja, ens ja entre cometes, s'ataca dient que nosaltres fem un servei estat policial, repressió... No. La veritat és que veu com no anem bé? Perquè ja no anem bé. O sigui, jo li dic que està de cobrir la llei i vostè me diu un estat policial. Ja se'n diu d'una banda a l'altra. Per tant, torno a dir-li la comissió que hem votat a favor no l'hem presentat a nosaltres, l'ha presentat el senyor Bonfort que votem a favor d'una comissió, no vol dir que jo opini o que opineu. Exacte, això no vol dir. Per tant, me torno a ratificar, és a dir, no bones paraules, però fets. No sé si jo Pere Casellas, vull dir, jo no estava en aquell moment, només dir-li que a vegades els requisits es poden adaptar per complir les coses. Mm, és la meva opinió, no ho he intentat, però és la meva opinió. Gràcies seguim amb resposta a preguntes a joves i pobresa, demanava la, la regidora d'Esquerra de, Republicana senyor Pere Girós, Giró, sisplau gràcies presidenta Mira, precisament el dilluns vam tenir reunió tots els regidors que van poder venir de la comarca de joventut amb la direcció general de joventut parlant de problemàtiques de joventut i un dels temes que va sortir eh, perquè en tema del pla nacional de joventut saps que s'han de fer reunions entre, entre els, els municipis una de les problemàtiques va ser aquesta, eh, de la joventut i provesa, que en principi aquí a l'Ajuntament de Figueres eh, estem, hi ha dues educadores de medi que estan tot el, el rato voltant detectant aquests, eh, si vol concretar més el senyor Godoy ho concretarà, però eh, al veure aquesta problemàtica eh, farem actuacions i amb, amb la senyora Dolors intentarem, amb els assistents socials i tot, aquesta problemàtica solucionar-la si veiem amb el tema de la joventut i pobresa sabem que hi ha programes com els joves per l'ocupació que en principi juntament amb el Consell Comarcal agafem aquests nois que poden ser eh, que poden incidir en la pobresa per ocupar-los, tenim el Consell Comarcal el, el projecte ocupal que ara començarem al gener, vull dir que tenim tots de, tot de medis per detectar aquests joves i que no, que no, tan, que no arribin a la, a la pobresa però el tenim, el tenim present eh? i la Direcció General de la Joventut també el tenia molt present aquest, aquest tema en relació a les parades de la, de la plaça del Gra eh? la possibilitat de que no tu dones que aprofito part de vostè senyor Font, de, de contestar-li vostè Uh, senyor Borrego, perquè em vaig comprometre a l'últim ple a contestar-li en relació a, a, a aquesta qüestió. Bé, vam fer una diagnosi del problema i és, i és evident que necessitàvem una via de unió contra els paradistes, els marxants, poguessin encara fer la càrrega i la descàrrega. Els hi puc dir que bé, fer una diagnosi del problema i vam detectar que el millor seria fer una via de servei, concretament en el carrer on vostè diu que hi ha la cafeteria i hi ha una, una coneguda botiga de gabinets, uh, van veure que això seria la millor opció, però també van veure que, que, bueno, que vam intentar buscar el consens de totes les parades. En aquest sentit van mantenir reunions, reunions eh, periòdiques amb els diferents paradistes i o sigui, no va ser una imposició de l'Ajuntament, sinó que va ser amb el seu consentiment, va ser de mutu propi, que ells van accedir, alguns d'ells, concretament quatre parades que hi ha en aquesta via de servei, a quedar-se a la plaça Catalunya. D'aquesta manera, nosaltres ens vam molt bé, perquè la càrrega de la descàrrega, el punt principal serà per aquella ha via de servei, es trauran els dos bancs i la gent podrà entrar principalment per a fer la càrrega de la descàrrega uh, per aquest espai. A part d'això hi haurà tres espais més habilitats, que seran les arestes de, de, de la plaça, excepte l'aresta on tallar les, les, uh, les palmeres, i sobretot que es va fer amb el màxim consens, amb, amb la gent de... Bueno, ja se'ls ha ocasionat suficients... suficients uh, problemes pues, amb la gent dels marxants de, del mercat de la F fruita si pues, sí, manté un, un contacte constant. Torn a fer una altra ronda, senyora Almedo, senyor Borrego. Bre molt breument, senyora presidenta. A veure, és en referència a, un, a uns fets que han passat a, justament a les dependències municipals de servei social. Es veu que amb bueno, doncs un, un despatx van va caure doncs, tot un grup, tot, uns, eh, bueno, tot una llum, uns fluorescents, no? que eren dos o tres que van alhora. Bé, ja sé que ho han arreglat, però esclar, les treballadors que estan allà, doncs la veritat que estan molt en disgust, perquè bueno, fins i tot jo hi vaig anar -hi, i és que estan amb les taules doncs, que els han mogut de lloc, perquè és clar tenen por que els hi torni a caure, lògicament. No? Bé, jo crec que ara potser, no seria ni l'hora ni el moment de parlar, però sí que m'agradaria doncs, que em poguessin parlar tots els grups, o nosaltres, el Partit Popular amb vostè, de que hem de buscar una solució doncs, a aquests serveis socials. No? Eh, són tres tres, bueno, tres apartats. No? Jo crec que aquí utilitzaríem més recursos si s'ajuntés només amb un espai. No? Llavors jo crec que també es podria buscar la manera, doncs de... ara hi ha molt, bueno, a través d'un concurs públic, o si sigui, fer-ho tal com s'ha de fer a través de l'amnestració, però poder els hi podrien trobar alguna cosa que no sigués un preu molt elevat, vull dir que de cara està el pressupost, es pogués mirar, i que llavors doncs, marxessin d'allà, perquè és clar, estan treballant amb unes condicions que realment, mmm, bueno, ja li dic, les taules eh, doncs els han mogut perquè dius, bueno, o sigui, van anar de seguida a arreglar los però és jo ja ho entenc, tenen por, no? Llavors, bueno, és un tema ara poder a aquesta hora però que en podem parlar a veure si es pot buscar una solució eh? no, ja li dic, buscar algun espai que ara de locals actualment n'hi ha molts a Figueres i jo crec que trobaríem una cosa doncs, a un preu raonable, no? ara no vull ser també, bueno, ho diré, no? estem llançant els diners, aquells 6.000 euros de, del carrer Sant Pau, però bueno si vol doncs en podem parlar i a veure si es pot buscar una solució Senyor Caselles, Senyora, senyora Mata. Senyor Font. Un, un comentari i una pregunta. El primer és un tema que va passar per Comissió Informativa, però no ha passat per ple i sí que volem doncs, que consti en, en acte del ple, que és l'estudi que s'ha pagat des de l'Ajuntament per, per estudiar els aspectes legals a l'entorn de la prostitució a les carreteres a la comarca. S'ha pagat a mitges entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal, doncs des de la, des de la CUP volem fer constar el nostre desacord en destinar 7.500 euros del, del, de l'economia de l'Ajuntament en un tema que, que considerem que ni és, és prioritària a Figueres i principalment creem que aquests estudis estan més que fets de, de, de quines són les, les competències en, en el que fa carreteres. La pregunta eh, va més a, pues, si ve és un prec també, a la, a la web de l'Ajuntament tenim des de fa molt de temps un espai on s'havien d'anar penjant de manera regular els sous de regidors, càrrecs de confiança i els càrrecs directius d'empreses municipals. es va fer el desembre de l'any passat just abans que acabés l'any i des de d'aleshores no s'ha actualitzat fa molt de temps que estem pendents fa molt de temps que estem pendents de les, dels sous dels directius de ficerça, i doncs també de l'actualització dels sous dels de regidors a mesura que han anat passant els mesos. Senyor Monfort, ja ha dit que estava bé. Senyor Graeta Cors, també. Senyor Casellas. Exacte, no voldria, jo no havia recordat més, eh, per a que nosaltres també estem en total desacord amb el tema de l'estudi, tal com ho vaig dir a la Comissió, a la comissió Informativa. En relació al tema del, de l'informe, com que jo, jo no hi era la, a l'anterior plem, per tant m'agradaria pronunciar-me amb el respecte perquè jo vaig estar en el Consell Comarcal, és a dir, aquest informe no, no ha sortit així de, de la mà ni màniga, surt d'una un, comissió que existeix en el, en el Consell Comarcal, creada aquest efecte per la problemàtica de la, de la prostitució a la comarca, surt d'una col·laboració que m'ofereixo com a Ajuntament de Figueres. entenem que si bé no les tenim a les carreteres, sí que hi ha prostitució a la ciutat, sí que sí que, sí que n'hi ha dir, i, no, i, no podem, i no podem negar. Per tant entenem que com a capital d'aquesta comarca, hem de col·laborar també en la resolució d'aquesta problemàtica. Però bé, són opinions sobre si el tema és prioritari o no és prioritari per vostès. Però diguéssim que això, això té un recorregut. Hi ha una comissió a la qual va encomanar aquest encàrrec, amb, amb, amb, amb el finançament del qual col·labora el Consell Comarcal i, i Ajuntament, el qual se'n donarà compte d'aquest informe i seguidament en vol sortir una proposta normativa de cara a un nou Codi Penal que s'està tramitant o que s'està redactant a nivell de Congrés de, de Diputats. Ja va haver-hi un anterior viatge, una, un, una anterior visita per part de membres d'aquesta comissió de la que formen part di, diversos grups eh, municipals en forma part un regidor del PP de, de Vilafant, en forma part l'alcaldesessa d'Ordis, que és socialista, l'alcaldesessa de Vila-sacra que és biciala que no és, no és qüestió de de grup polític municipal, sinó que és qüestió de, de sensibilitat no? i s'entén que és una problemàtica i que això pretén tenir un recorregut entenent que també des de la iniciativa local es poden abordar certes problemàtiques i canvis normatius i aquesta és la, la voluntat de, de, de l'informe és una opinió, doncs sí i bueno, els respecto de, de considerar si, si creuen que és un tema prioritari o no en relació a les a les preguntes que s'han fet, espai de serveis socials, demanen... si sí, vull dir, a serveis socials eh, necessita un espai... I aquesta necessitat és la que tenim des de que ja es va començar amb el lloguer del local del carrer Sant Pau, amb aquesta planificació de fer un consorci conjuntament amb el Consell Comarcal de l'Alempordà, que després ha anat enrere per, perquè el desplegament de la llei de serveis socials o, de, o aquella previsió que s'havia fet fa 4 o 5 anys, doncs ha anat en sentit contrari, en el sentit de que es considera encara que no és necessari crear noves administracions, nou, nou consorcis, el problema d'espai i, i, i el problema d'unificació d'aquests serveis, que ser, seria bon encara que de manera jurídica no s'ajuntessin serveis socials de l'Ajuntament i, el, i els comarcals, sí que seria bo que poguessin compartir un mateix espai per perquè les, les sinergies són, són, són les mateixes i la informació que poden obtenir a nivell comarcal sempre anirà bé conèixer per part de serveis socials. I nosaltres seguim pensant en el local del carrer Sant Pau i ara em preguntarà com està el tema de la, de la permuta amb el Consell Comarcal i en aquest sentit estem treballant de la possibilitat de que pogués eh, adquirir-se per part del Consell Comarcal i malgrat la titularitat fos del Consell Comarcal, amb, amb la remodelació assumida per part d'ells, pugueu ubicar-hi els serveis socials municipals sense necessitat de compartir-los ni de crear una nova persona jurídica ni cap consorci, però sí que l'espai físic seria bo que estigués en allà. Sí, sí, senyora Almedo. A veure, un petit incis. Bueno, jo entenc, a eh, bueno, part d'això que me diu, seria per anar a la part de dalt, perquè la part de baix, justament ser, eh, per, per adequar-la, hi havia ja una, una partida pressupostària que crec que era de 300.000 euros. O sigui que, clar, traguem, un, traguem aquesta gent d'allà i els ho col·loquem en un lloc, però hi hem de gastar o hem d'invertir de 100.000 euros. Vull dir que jo crec... No va pas, no, no m'he explicat, però jo crec que ara, mentre s'espera, a veure què es fa, què no es fa, no es podria trobar realment, insisteixo, un local a Figueres, fent el concurs públic, amb les bases i tot, a un preu modern, mínimament que es, raonable que es pogués pagar, perquè és clar, clar. així anem esperant que serà la permuta, que si bueno, que serà una cosa, que serà l'altra, i el de sempre. No? I, bueno, i clar, perquè, perdoni, només me digui la part de dalt d'aquest local encara està una mica decent, però que és la part de baix, mínimament hi havia la partida de 300.000 euros, ara poder una mica més o poder una mica menys, no? que tot està una mica a la baixa, vull dir que llavors no té cap sentit que estem esperant una cosa que a més a més busquem un local que ja estigui ja adequat i que només hi hagin de posar doncs, bueno, les, les, el tema d'oficines que, que hi poguessin entrar ja. No? En relació als sous, a la publicitat dels sous a la pàgina web, em eh? comenten que està actualitzat, que hi troba faltar, no? No està actualitzat, no, no tenim la mateixa opinió, doncs Jordi Rans, demà ho mirem, exactament. Sí. Però entenem que... No, no, però bé, els sous del, dels regidors no s'han actualitzat eh, des de que es van aprovar, bé, bé. Per local... Bé, bueno, però el sou és el mateix. <laughs> Vull dir que, que, no, que no han pujat... A... Des... Perdó, al seu sí que li van posar dedicació exclusiva. Bé, en tot cas, no és excusa, s'han d'actualitzar. Senyor Rans... <laughs> Senyor Barrego, sí. sí. Sí, senyora presidenta. La pregunta serà sobre el respecte sobre el tema d'aquest eh, document sobre la prostitució. Jo, a veure, no sé si l'ha entès bé, vostè parla d'aquesta comissió, d'un viatge que ha fet, no, no ha fet cap viatge aquesta comissió, aquesta comissió té previst fer un viatge a Madrid, però encara no hi ha ni data. Eh, aquesta comissió, com vostè ha dit, ja ha el meu company en el Consell Comarcal, i bé, que jo sé Piga eh, vostè es va oferir espodàticament a eh, pagar la meitat. Si oferim, no? Figuera es paga la meitat, doncs clar, jo també amb les dintens de les altres també pago tot, clar. Eh, el Consell Comarcal ha fet altres, altres, altres informes, mm, clar, ja la convidem cada vegada, ja li diuen al president del Consell Comarcal que vingui ja, ens pagarà la meitat, i potser també pot anar a algun altre ajuntament, de la, en nom d'aquesta capitalitat, a un altre ajuntament de la comarca i pagar la meitat. Figueres no té cap problema de prostitució als carrers. O sigui que aquest, vostè acaba de dir una cosa que no és cert. Aquest document, i avui és que avui, i li pot preguntar al senyor Llecora i al senyor eh, Giró, s'ha parlat d'aquest tema, i el senyor Sant Dixen hem parlat. És o sigui, és tema de prostitució a les carreteres. Figueres no té problema de prostitució a les carreteres. No en locals, ni pisos, ni cases, ni res. Sí, d'això aquest document no en parlarà per tant, vostè acaba de dir una cosa que no és veritat o sigui, vostè acaba de d'informar una cosa el resta el consistori i el públic que no és veritat, aquest informe serà de les carreteres i aquest problema no el té Figueres, per tant com veia el senyor Font molt bé aquí fem una cosa de que no no es ens pertoca sí, aquest document no parlarà de les cases i els pisos per tant eh, va ser un afirmament esporat de vostè no en faci molts, però a aquest pas que anem la convidant a vostè tot, a tots els llocs. Gràcies. Bé, hem dit que era una qüestió de sensibilitats i de creure si una cosa és problemàtica o no és problemàtica i de voler-hi participar o no voler-hi participar perquè se resolgui. Entenc que és un problema que no és si és a la carretera o no és a la carretera, és un problema de regulació i que d'una vegada es dignifiqui i se reconegui la feina i es pugui bordar des de tots els punts de vista sanitari i de seguretat vial i, de, i des de tots els punts de vista, no és anar al Congrés dels Diputats per tractar si estan en una carretera, no. Però bé, com que no ens en perquè és qüestió, és qüestió de sensibilitats diferents, doncs, senyor Casella, sí. Disculpem, eh, però és que al final ens embranquem. No és una qüestió de sensibilitat, l'opinió... Meva El Consell Comarcal és el responsable de la comarca i Figueres, no sé si estem ben bé per, a, per fer aquesta despesa, però en tot cas el que a mi no m'agrada d'això és que jo crec que, francament, qualsevol tacte, qualsevol ajuntament està perfectament capacitat per fer un estudi d'aquest tipus o, o alguna altra, altra llaritat. Jo, gastar 15.000 euros per fer un estudi de la realitat al voltant d'una modificació del Codi Penal per decidir si s'ha si de penar o no l'exercici de la prostitució, que vol que 15.000 euros ens semblen molt. I em sembla que el despatx escollit doncs, gasta unes tarifes que no són uh, adequades ni pel Consell Comarcal ni per l'Ajuntament de Figueres. Aquesta és la qüestió, no si tinc o no sensibilitat al voltant d'aquesta qüestió de les carreteres. En aquest sentit, uh, la veritat, uh, parlar Primer, els tags de l'Ajuntament estan per informar els procediments municipals i van desbordats de feina, com s'ha vingut repetint en aquest ple. Per tant, no se m'acudiria mai a encarregar hi un informe de... que estudien el tema de la, de, la, de la prostitució. I després entenc que és un tema de valoració molt subjectiva. Les tarifes que cobra un col·lega professional seu entenc que és una cosa que que no, tampoc queda gaire maco que, per part d un, d un, que entre col·legues es diguin si saben fer-ho o no saben fer-ho, m'entén. Vull dir... Allà, mm, uh, ah, no estem d'acord, està clar, és que no estem d'acord. Pregun -més, més preguntes. No en tenen més? Bé, bueno, doncs... Sí, senyora Cocho of <laughs> the de donar-vos una idea, i si voleu ja me'n que per poder posar els serveis socials, de moment pensa que estan tancat molt de bancs, que, ja, que estan ja tot preparat només per posar-hi les taules i poder tendre'n a la gent. Es pot buscar un lloc d'aquests, que hi ha, hi ha molta, molta gent que els, té, que els tenia llogats i se li ha la bicoca, per lo tant eh, podríem trobar una cosa. Aquí mateix a la pujada del castell hi havia la, la Caja Madrid, que ha tancat, era gran, pot servir, tens sòtan-ho, o sigui i, i, i estic segur que a el, el, el propietari n'estaria encantat i com aquest n'hi ha diversos al carrer Sant Pau al costat de, de, de, de, de, de allò de volem estem pagant ara el, el, això com es diu al el el bingo, al el costat ja el, el banc de, havia sigut al banc de Girona també, doncs sigui de local se'n poden trobar i bé de pareu mentre esperem que s'arreglin les coses i a més després els hi pot dir aquesta gent que s'estan queixant contínuament del servei social. que els hi donarem un dia de festa i que, que ajudin a traslladar els papers i les coses cap allà i ens estuviarem diners Moltes gràcies senyora Cotxo Doncs s'aixeca la sessió